újra hallani Led zeppelin az évben is. Ez Led Ez? Kérlek, ez nem volt Led Zeppelin. volt a fiatal ember valami Nyilván, diszkod. Ráadásul tárgy esetben visszakérdezni, az a legnagyobb Ez a Led zeppelin volt. Tehát ez a bakás lista, és uh, út minden új. Látjátok, minden milyen jó és új. Meg is megünnepeltette meg és ennek a Szilviának és ennek az Esternek az összevont név napját? Uh, annyira jó volt, hogy meg tudtam csinálni, hogy ne. Igen? Igen, tehát elvonatkoztattál. Nem, hogy ahhoz azért kell egy képesség, annak ellenére, hogy mondjuk pesgőt iszol, és jó salátát teszel, hogy ne gondold azt, hogy valami oltári nagy buli van most az. Az nekem azért megnyugtató érzés, mert mindig rettegtem a szilveszterektől, hogy jól kell érezni is magam. már mert szólyat, aki nem ezt mondja, most már tényleg szerintem többségben azok vannak. fiatalok is ideértve, hogy a, ugye ez, a, ez a bulikényszer, ez mennyi mindenki kapaszt. Bordalom, bordalom. Igen, meg kéne szabadulni a bulikényszertől, a, a január 1 is a hétfőtől is meg kéne szabadulni. Nem lesz könnyű, mert ez szökő év, ez a 2016-os, tehát minden olyan év, olimpia is van, meg a dologó a Európa Vajnokság, tehát itt nem, hogy szabadulunk naptól, hanem még egyetem is lesz. Igen, igen, igen, Azért mondom, a helyzet fokozatosan romlik, a, de nem kellemes volt. A, a gyerekeknek vettem petárdát életembe először, nem párt, vagy nem, nem érdekes, a, a csajom nem szereti, mert őt mindig arra emlékezteti, amikor a NATO bombázta őket, mert bombáztak NATO gépek magyarokat, csak ezt itt kevesen tudják, és, és ilyen Nagy dumán volt az Árushoz. Mond, kérdez, hogy elmagyarázzam, hogy mondom, nem kell, 120-as voltam, bocs. Tudod, mintha És akad... azonnal megkért, hogy legyen a Hát nem, csak tisztáztam, hogy bombaterénem egyszerűen nem ismerek el jó volt, jó volt annyira jó, hogy két vége van, mert én bölcsész vagyok és így el tudtam dönteni, melyiket kell meggyújtani és ott is ilyen tilalom bár feltételezem, hogy annyi, mivel, hogy annyi uh, sok érdekes és, és ilyen uh, szabados dolgot szoktál szabad, káról mesélni okay. hogy uh, ott, ott, ott nincs ez a tilalom, mint ami nálunk volt nem mondom, hogy rossz, hogy van tilalom, de nálunk ez a tilalom ugye, hogy 18 órától hajnali, tizony, uh, hajnali uh, talán 6-ig tehát 6-tól 6, -6 12 órán keresztül nem lehet petárnázni, előtte, utána már nem. Te, kérdez, nem biztos, hogy rossz, ez képzeled. Nem, nem is mondtam, hogy rossz, csak hogy, most, szabad csak, hogy van. Nem is szabad kell, én sokáig voltam Amsterdamban is. Ott népi játék, ott pokoli. Uh -huh, uh -huh. Ott mindenki ír, több ezer petárdával kivonul, uh -huh. és tényleg olyan, mint a, a Anglia bombázása, ami, és ő két-három órán keresztül folyamatosan uh, én egyébként fundamentalista vagyok és dogmatikus, tehát a szabadság akkor igazán élvezhető, ha korlátozzák. Tehát az Én se... Ezt akkor éreztem, amikor bevonultam. Igen, így van. <gül> igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, mint a, általában mindenben a mértékletesség híve vagyok, hogyha kokaint használok. Mit hallunk <gül> ma <Mit gül> <halunk> tőled, <gül> kedves? De egy kis, fingez, figyel, fingez, de a kokain. <gül> egy kis adjunk, és utána természetesen evangélium jön.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 rendkívül fontos dolog történt, ugye Isten kiüresítette magát ember formájában, és megváltott minket a bűneinktől, és ennek a történetnek a kezdete az nem régen volt karácsonykor, bár tudom, hogy a termék csereforgalom elfette előletek a Istálóban született e, e, kis Jézus történetét, vagy ha nem az jó. Viszont az jutott eszembe, hogy milyen érdekes ha kinyitjátok a János Evangéliumot, akkor nem, nagyon közel hozzá, tehát így az elején történik mindez. Van egy érdekes történet, amikor jönnek össze az első tanítványok, akkor van az, hogy Nátánál fekszik a fügefa alatt, és hát gondolom, hogy horpasztanak meg duncsiznak, és akkor uh, a, ott Fülöp uh, meg András uh, Rohan uh, Nátánáelékhez és mondják, hogy figyelj, megtaláltuk, akiről Mózes törvényes a profétán írnak a názáreti Jézus Józsefnek a fiát. Megszól el, hogy jöhet valami jó názáretből. Gyere, győződje meg róla! Mondja Fülöp. És amikor Jézus meglátta Nátánáel-t, amit felé a tartott, azt mondta neki, lám, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság. el megkérdezte, honnan ismersz? És akkor mondja Jézus, hogy mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a füge alatt. el erre felkiáltott, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. És arra gondoltam, azért mesélem el ezt nektek, egyrészt hogy nagyon izgalmas a történet. Nátánál nagyon okos volt, értsétek meg. Tehát amikor fölfogta az, hogy valaki olyasmit érzékel, amit egyébként... Vizuálisan nem lehet, mert a, a, a fügefának olyan sűrű az ágazata, akkor annak természetfeletti képességei vannak. Tehát ez a mester, ez a rabbi, ez, és körülbelül tudta, hogy mit mondanak róla, nekem nem azért volt ez fontos, hanem most olyasmit mesélek el nektek. Arra gondoltam, az érdekes, hogy azért az ember a halál az befolyásolja, és ugye eszembe jut azért nekem minden nap százszor, de néha komolyan, hogy egyszer meg fogok halni. És, és van egy csomó olyan történetem az életemben, amit hát azért, mert vicces, én nem szeretném magammal vinni. És akkor oda hogy most elmesélem, mert vasárnapon úgy hallgatja senki az adást, és akkor és készülj azzal, hogy én meg fogom tőled kérdezni, de, ha most megkérdem tőled, hogy utána és referálja arról, hogy te szeretnéd-e tudni, hogy mikor üt az órák. Igen. Jó? jó. Természetesen. Bekészül a Természetesen, igen. E jó, jó, de nehéz kérdést tettél fel, amiközben értem, mesélem a sztorit. Azért mondtam, hogy felkészül a stílva. Jó, tehát, a, és az úgy volt, és most Bolberic Párról mondok kell egy nagyon szép történetet, hogy én ö, jártam Romániába, teológiára is jártam, Bölcseszkardra is jártam, de én nagyon sokat jártam Romániába, ilyen gyógyszertől, el, mindent vittem. Természetesen nem pénzért, ez ilyen karitász volt és hát már olyan sűrűn csináltam, hogy szép lassan e, rám akadt a szekú. De hát e, őknek is az oroszoktól tanulták általában a módszereket, ők nagyon szívesen használnak női ügynököket, és rámállítottak egy elég jó szőke nőt. Tényleg elég jó volt. Onnan tudom, hogy azonnal észrevettem, hogy megjelent a perona. Persze én barom azt hittem, amikor megismerkedtem vele, hogy az én csáberőm, meg vonzerőm mennyire sikeres Tényleg a férfiak az... Nem esély. De tényleg olyan hülyék a férfiak. Ugye, hogy te ezt Ezt hitte, vagy, annyira jól a dumál, meg a... De, de aztán később a persze kiderült, hogy na, azt mondjam el, mert vasárnap is gyerekek is hallgathatják, hogy e, az a vicces, hogy ebben az ügynöknővel többször ő, kellemes órákat töltöttem együtt. Úgyhogy ennyi elég gondolom. De hát egyszerűen éreztem a lelkem mélyén, hogy nem oké, a csaj képzeld. Ő vajon mit hihetett rólad? Ő, ő mindent tudott rólam. <gül> tehát ez volt a vittes, mert őt fölkészítették a Szeku. Én, én róla semmit. Én azt hittem, hogy ő egy magyar szakos, román-magyar szakos egyetemista az egyetemen, tehát ő le volt teljesen papírozva. De mindig sokat kérdezett. És a, a, a Gotán Péter filmje óta tudom, hogy aki túl sokat kérdez, az gyanús, ez a nő is gyanús volt annak, hogy nagyon kellemes órákat töltünk együtt egy megvettet ágyban. Te figyelj, te ezt a sztorit nagyon el akartad mondani. El akarom, mert a nagyon szép a vége, hogy és aztán leléptem köszönés nélkül. Mm. És a nő, hát egyrésztől nem fe, teljesítette a feladatát, másrészt meg, hát ezt gondolom nem is lehetett, hogy elengedjen, bement a teológiára, hogy ö, lejárasson engem, és ö, ö, Pont a Bolberichez ment, ez volt a lettenet le a mm. És a bolberis hallgatta, hogy én miket csinálok, miket csinálok, és egyszer csak megkérdezte tőle, hogy elnézd kisasszony meg, a milyen vallású? És, és oltá oltári szerencsére nem katolikus volt, de most a bolberisnél, a katolikus egyházan kívül semmi nem számít, tehát azt mm. volt, hogy lefogott, mondta, hogy köszönöm szépen, távozzon az épületből. Mm. Na de nem talált meg a Bolberic, hogy azért rá akart kérdezni, ha mert nagyon csúnya dolgokat mondott rólam, mm ebből még az, mi nem igaz, mert nem voltam benne a teológián, és csak vasárnap találkoztunk, hétfőn találkoztunk a, az első órán, és akkor mindig olvasás volt, tehát ez nem volt ilyen puha, és amikor hozzámért, azt mondta, ő zsidó származású ember szerintem, tehát az még nagyobb jelentősége van a dolognak, én meg Goly, hogy láttalak a füge falat. Fa uh -huh és nem ugrott be nekem az a bibliai rész, hogy uh -huh. honnan van, és nagyon izgultam végig, és hazamentem, és elolvastam ezt az igerészt, uh -huh. aminek az a vége, hogy nincs benne álságosság és igaz izraelita vagy. Uh -huh. Életem egyik legszebb dicséret, amit kaptam. Uh -huh. Egy olyan esetben, amikor balhés volt, és nem vizsgált meg, uh -huh. és nem érdekelte a rágalmazás, és nem érdekelte az, aki uh -huh. rólam rosszat mondott, hanem azt mondja, hogy vakon hiszek benned, mert te. Na ez szerintem szép történet, és nekem gólyként meg mindig is, és mind a mai napig is van egy ilyen érzésem, hogy talán, talán zsidó is lehetnék, vagyok olyan jó ember. Hát nagyon remélem, hogy azt itt a legtöbb hallgatónk az elejétől hallgatta, mert ha aki, mert aki csak onnan hallgatta, <suh> hogy te ben vagy a Bolbericsnél, és amikor hozzám ért, na, az kétféle képvisel is <suh> <Hozzá, suh> egy ilyen szituáció. nem, durván hetero volt mindig, is persze, nem, nem, nem. Nem szabad általánosítani, hogy minden. Napóleonhoz hasonlóan tudsz kétféle dologra gondolni, koncentrálni többre is? Nem, nem, én nem, nem, nem tudok felkészülni az előzőre. Ja, Igen, de a másodikra, kérdése. de gyors, mindig olyan hosszan adok választ, közben gondolkodok egyébként. Zseniális, igazi, rádiós. <gül> Igen. Hogy egyrészt azt hiszem, ami, amit a rómaiak, meg sokan, meg nagyon sokan mondják ezt, hogy keresztények is. A rómaiak azt mondják, hogy jó nap ez a halára. Uh -huh. Tehát, hogy úgy élni, hogy ezt a nap elegendő méltósága legyen ahhoz, hogy te abba hagy, vagy azt is a Kárpedienbe is benne van, egy kicsit a, a halál azért kell örülni és élni, mert, mert a ma van a halál, meg és a holnap után semmi nincs. Másrészt pedig ö, születésünktől fogva futunk a halál felé, mondja Ágoston, például Szent Ágoston, ez is igaz. de gyakorlatilag minden a busidó azt mondja, hogy először a halál gondolatát kell elfogadni, mielőtt kihúzod a kardod. Tehát alapvetően halálkultúrás ember vagyok, aki azt hiszi, hogy kész van, lesz a halára, aztán szerintem amit jön, beszarok és, és minden másként lesz. De ab, abba de mellettem, meg körülöttem is halnak meg emberek, és azt, azt látom, hogy számomra azért nem annyit a probléma, mert hála jó Istennek, nem vagyok úgy elidegenedve a haláltól, mint általában a modern társadalom, ami inkább tagadni akarja ezt az egészet. Tehát szociális, a, tehát a, a anyám is otthon halt, meg apám is otthon fog meghalni, tehát ilyen értelmeben mi tradicionálisabb család vagyunk. A, a kutyáim is meghalnak, a gyerekeim látták, hogy haltak meg a kutyák, a gyerekeim azért tudják, mi a halál, mert eltemettük a, a sütit, meg a többieket. Jelenlétükben? De igen, mert igen én... ott voltak, nem zártam előket, őket, arra gondoltam, ennek ez az értelme. Kisállatot már temettem, nem volt kutya, mondjuk, a kutyához valahogy fura ez, és nem igazságos, hogy mégiscsak több emóció hát, fűződik, igen. mint mondjuk ahhoz a... Most, nem, nem küld, nem tán, nem kis söt, tengeri, tengeri maradt, igen, igen, igen, igen, igen. igen azok akváriumban és, és tovább, akik laknak, visszatérve ö, csak részben válaszoltál a kérdésre effektíve nem, ak az, nem, nem kell idejét az nem az idejét akarom, nem, akarod, nem, nem, nem, akkor amikor lesz lesz, mm -hmm. de hát mm. borzasztó lenne egyébként és lesz, vagy pedig már alkottál hogy halhatatlannak tartod magad nem, nem, képzel gondolkodtam ezen a halhatatlanság kérdésen is komolyan gondolkodva tehát nem az, hogy olyat írok, vagy mondok hanem, hogy csináltam-e másokkal együtt olyasmit, ami de szerintem nem. Tehát a magyar narancs nem. Tehát a halhatatlanság az, az több száz éven keresztül kell. hogy Tehát a tilos rádió az húsz éve van, vagy nem tudom mi, tehát nagyon régóta, és talán sokáig lesz, de az se. Nem, nem. A halhatatlansághoz nem vagyok zseni. Középszerű zseni vagyok, hogy mondta egyszer a Bolberic, én is hiszem ezt elég középszerű zseni. Figyelj, nekem alapvetően a tehetségemhez képest probléma még a megélhetés is. De erre mondom neked azt, hogy ez nem annyira zavar. Halhatatlanság viszont a fiaimban érződik, tehát ez biztos, hogy a nevelésen keresztül, ahogy apám, vagy apám, a tapám, így némi halhatatlansága van ennek a névnek, hogy bakács, de hát ennyi. Azt tudom, hogy, hogy nincs mit nagyon szégyenkezni rajta, Ö, a minden kacskaringója ellenére sem, mert. Ö, ja, nem tudom. Most érted, a nagyapám tüzérségi belővő volt Gorlicénál, most az karrier. De úgy gondolom, hogy hihetetlen bátor. És te is magad volt. is értesz a petárdákhoz. Hát, ha magam is éltek a petárdákhoz is, vagyok olyan bátor, mint egy tüzérségi belővő. Ezt hát, merem figyelj, áldottam. de ahogy már korábban megbeszéltük Ferencvárosban, neveztek-e már róla teret, még Igen. templom is Igen, van. Ezért mondom, mond, nem panaszkodom. Nem panaszkodom. <laughs> figyelj, te, te reméled a halhatatlanságot így a földi értelemben, hogy így leteszed, és akkor le, valami utánad marad? Hát... Um, Remélem, de, de, de, de nem célzom meg. Tehát, akkor, akkor úgy nehéz lesz. Érted Bach, volt 23 gyereke, mégis annyira célra irányult volt, hogy szerezte ezeket a fúgákat. Gondolod de a 23 gyereke Mi milyen hát ideges lényegű, így, idegesítő tudni. Igen, borzalmas. főleg halkotni Egy akarsz. tizedét ezt ugye megélem, Ö, mármint számszakilag, de, de vajon, hát, szóval ezt lényegülni, és beletődt magad helyezni az ő, mit tudom, én, porhüvejébe hogy ő akkor arra hajtott, hogy ha hatatlan legyen. Szerint nem, de... én arra gondolok, hogy Sándor Zseni volt. Egyszerűbb a helyzet. Uh -huh. Ő Zseni, én nem? Aztán így, ez azért. A, a szorgalom, azt tudom, hogy az kell, anélkül nincs semmi. Mondjuk azt, hogy szorgalmas vagyok, ettől még lehetnék zseni. De nem csak szorgalom a zsenialitás. Na, van, van két dolog, ami most felmerült a mondat Dóddal kapcsolatban. Egyrészt az effektív ha erre is rákérdeznék kérdeznék, ha szabad így az éve adásában, hogy Minden. ez vonze, mert ugye hatatlannak minősül az, ha valaki olyat alkot, akár fizikai ö, objektumot, ha tetszik, akár művészeti alkotásról, ha legyen szó, ami ugye túléli, sokszorosan túléli, és itt tovább. A másik, ami érnekelt, hogy mi felmerült az akracson, amit mondtál, hogy, hogy azért nem kell feltétlenül bánkódni, amiatt, hogy mint mondod, a bocsánat, Igen. nem arra gondolsz, hanem amiatt nem kell feltétlenül bánkodni, hogy most ugye, hát nagyon sok egyébként potenciális zseninek megihhetésű gondjai vannak. A legtöbb, később, hatalatlanná vált embernek gondjai voltak. Hát, súlyosan. Hát csak ezt elfelejtjük, nem tudjuk. Hát mószárt szegény módszert, állandó filléres azért tudtak annyi darabot kicsiholni belőle, mindig kellett egy, egyébként milyen érdekes, hogy, hogy működik a sors. Nem akarok példákat, József Attila, Van Gog, nem akarok. Kassák, Lajos, ez. ez nem, én csak azt mondom, hogy az árérték mindig eltér egymástól a történelmi időben. Ezt ez nem szabad azt gondolni. Például, ha most gondolkodtam, most mondtam, hogy kézzel, talán csináltam egyszer egy olyan dolgot a palottaival, a DJ-vel, ami szerintem nagyon jó, jobb, mint én. És ez egy 30 perces ilyen bibliai rész megzenésítve dramatizálva. Uh -huh. Az kidobta a, a csillagék, a sukkék, a Petőfi rádióból, uh -huh. a csiszár, kúb, tudod, ezek ilyen menő figurák. És... Ismerem nem csak nem. azért van, hogy ismerősek, és, és aztán azt mondta a palotta, hogy ne, ne, nem kell senkinek, akkor tegyük el egy darabban nekünk, mert az a cím, hogy a szög. Uh -huh. És például lehet, hogy meghalok, és halálom után valaki megtalálja, komolyan az, az, azt érzem, hogy jó. Nagyon kevés dologra merem rámondani, hogy jó. Csak azt mondom, még az is lehetséges, hogy egy dolog életedben nem sikeres. Hát figyelj, most Kágerák környékén van ugye el rejtve az a sok tudás, amit az emberiség ugye összegyűjtött, eh, tudományos eredmények és így tovább, eh, norvég-fjordok, eh, ami arra van, hogy ha esetleg majd pusztul az emberiség igen, és nem, egy nem, másik civilizáció, akkor, akkor meg kell nulláról kezdeni. Igen. Igen. Na most a legtöbb zseni szerint tudja, hogy melyik az a műve, ami kapcsán később haltatlan lesz, valószínűleg nem. Ugye? Asonlóan, hogy most baká megkérdeznék, hogy na, mi az, ami miatt esetleg majd visszatapsolnák őt, a, amikor már késő lesz, de nem, akkor szépen. azt mondanád, hogy ez a szög? Hát, de, de ezt most csak azért mondtam, mert folytattuk a beszélgetést. Uh -huh. é, igazán nem azt mondanám, hogy semmi. Jó, jaj, én nem akarlak téged, hogy mondjam, személyiség. Nem, nem, nem, nem érdekelt a kérdés oh, korábban lenne. is, uh -huh. hogy hogy lehetséges a hatatlanság. Figyelj, könyvet is írtam. Tehát tényleg az ember azért ír könyvet, verset, meg, stb. Az egy kicsit azért hogyha én nem is vagyok, de az, ami maradt utána, abban benne vagyok. Tényleg, ez kicsit igen. Mondjuk telefonszámot. De posztalányit olvasok, érted? Hát, én nem merek. érted, amikor túl sok jó szerzőt olvasol, akkor befogad a pofád, és mondjuk inkább számokat, 06 70 93 00 és hát swingelünk, de, de, de most valami más swinget nyomassunk. Nina Simon-t akartok? Vagy durva legyen? Ha, nekem jön a szájman. De... Lovászirén. Lovászirén. Ö, ö, de nem biztos az annyira durva, a magyarok nem hallgatnak már igazi zenét. Hát figyelj, most próbáljunk így Jó, alkalommal. kipróbáljuk egy, egy nagyon durva Lovászirén felvétel fogtok hallani, a ja legyen a négy. Ami után megkünyebbülés lesz, mert hogyha visszajövünk, beszélgetném. Ez nagyon durva. van fiatalok. E, figyelj, Gábor, érdekel, mert ebből ugye a magyar átlagra is tudok, a, a, hogy most így az iráni síták megsétődtek a Szaúd-arábiai szunitákra. Hát figyelj, engem vagy Európában érdekel, vagyunk, és nem most nem, nem, nem, nem, nem vagyok az átlag vélemény. Persze igyekszünk mm, olvasmányos témákat válogatni. Ennél, hát, rossz, rossz, ennél rosszabb hírt, de, hír. de, de, de de valakinek érdeke ére. az, hogy ez így történjen. Igen. Ez borzasztó. Tehát ez annyira borzasztó. Ugye mondjuk azt, hogy a nemzetközi koalíció így vagy úgy, de meg akarja oldani a szíriai kérdést. Uh -huh. Láttam bizonyos döbbenetes jeleket, például közös síta-szunita iraki hadsereg fölállítása. Uh -huh. Azt mondom, hogy jé, Amerikában is vannak értelmes emberek, hogy kitalálják. És akkor egy, egyetlen kivégzéssel tényleg az egészet visszanulára Fú, Tehát ha nincs remény, akkor tudok híreket mondani. Tehát az, hogy kivégezték ezt a, nimr, a a komolyan mondom, mert régóta gyanús nekem, és érdekes amikor beszélgetek másokkal, és próbálom kérdezni, hogy ez az egész szaudarábiai hercegség állati büdös. A, ö, ö, ugye tudjuk, hogy mennyire szoros kapcsolata van Amerikával, a nyugattal, és közben pedig, hát, e, e, sikerült... Ultrakonzervatív. Ultrakonzervatív, igen. Ja, kélek szépen, a Kína után ott végezzik ki a legtöbb embert. Tehát azt mondja, két naponta végeznek ki embereket. Közben nagy, nagy menő cideszeken mászkálnak. Na, a sikerült a, a, a, a, az iráni e, sítákat... <síthat> Magukra hogy... Hát ők meg is ígérték, Igen. ugye? Meg is ígérték ez a szüleimán vagy. Vagy, vagy hogy hívják, a forradalmi gárda, ami egyébként ez nem egy ilyen marketing név, hanem Ali komeni ajatólának az alakulata, amely 15 ezer fős és hatékony bosszúálló társaságnak tűnik, ha ők elindulnak, gondolom, most pakolnak, akkor a, az iráni e, e, szaudar. Nem, nem tudom, hát akkor a háború lesz, figyelj, az arab félvidéken, de nem ilyen, mint most, durvább. Nem tudom, mit ezért, csak mondom, hogy van egy nagyon rossz hírem, ez, hogy a szaudar, lefejeztek egy lefejeztek profi, a profitákat, csak hogy Jézushoz menjünk vissza, nem szerencsés lefejezni, a lefejezett proféta veszélyesebb, mint az, a, a beszélő proféta. A megfeszített profita veszélyesebb, mint az, az, aki ott áll a sarokba és mondja magáit. De nem tanul semmit az ember a történelemből. Gondol csak el, hogy Dániában, egy bizonyos újságnak, egy bizonyos karikatúristája milyen nagyon-nagyon nagy hogy mondjam, feszültséget keltett a Mohamed karikatúrákkal kapcsolatban, és az nem egy kifejezetten e, muszlimvalású és egy másik kifejezetten muszlim ország közötti konfliktus, hanem egy hiper felvilágosult igen. nyugat vagy, hát mondjuk észak-nyugat-európai ország egyik szerkesztőségéből indult. De így, ahogy mondod, hát most kezdem átérezni, értve frászt, nem kezdem átérezni, de, de, de, de potenciálisan ez, ez vezethet nagyon-nagyon-nagyon vagy mutathat rossz irányba. Hát igen, mert a lelki megalázás, tehát ezt az embert direkt ölték meg, nyilvánvalóan, úgy néz ki, hogy a, ő kritizálta a kormányt és demokratikus tüntetésekre szólított fel, uh -huh. ami de elvileg joga van, de ők azt állítják róla, hogy ő neki az LKI-da féle terrorszervezethez van inkább köze, nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz, nyilvánvaló az üzenet jelleg a, a kivégzésnek a, 15%-os síta kisebbségnek akar így üzenni, gondolom, Szaudarábia. Szerintem Iránnak is üzenni akar, Oroszországnak is, Oroszországnak is üzenni akar. Szaudarábia és Oroszország szerintem nincs jóban. E, azért mondom, hogy ö, dolgoznak a fiúk azon, hogy világháború legyen. Úgy látom, úgy látom. És ö, csak erre mondom tényleg nem vagyok se a térségnek, se egyéb, hogy mondjam, külkapcsolatoknak a szakértője, de nem is ilyen minőségemben mm. kérdezett, hanem csak általában a véleményemet. Én azt azért nem tartanám elképzelhetőnek, szóval olyan mértékben a gonosz ugye nem hatalmasodhat el a, a földkeregségen, hogy legyenek olyanok, akik, mint mondod, dolgoznak azon, hogy legyen világháború. Azt már inkább el tudom szó, képzelni, hogy nagyon sokan igen. vannak olyanok, akik nem dolgoznak azon, hogy, hogy, hogy, hogy terjedjen a béke. Béke, tényleg. Hát nem tudom, mondom nekem gyanús, gyanús szám, most megvádolom a Arábiát a világbéke megtörésére. E, Vagy legalábbis a vezetést, ugye? Ez is egy fontos hmm. distinció, hogy, hogy soha ne az országot, vegyük a mégis hazánkat. A vezetést, ugye? persze. Igen, a, a hibá, igen, igazadom, pontosan a vezetését tartom. Egyébként ő, ugye pont Arábiában egy ilyen vezetési krízis van. Biztos, Lengyelországhoz? Mármint, uh, hát hogy terjed a példa. Hát <gül> Viktor alá. Hát, vagy legalábbis kísérletet arra tehetnek, hogy Megtették. ne tűnjenek, tűnjenek EU papucsnak, igen. Ezt, ezt, ezt. De, de én azt mondom, hogy, hogy, hogy bár sokkal népesebb, talán négyszer annyian vannak, és sokkal befolyásosabb ennek megfelelően az európai kvótájukat, és így tovább illetően, de ott szerintem nagyobbat fog szólni ez a bomba, nevezetesen ugye a médiatörvény, a sajtótörvény. Nagyobbat fog szólni. Nekem ez a meglátásom. Ebben viszont szívesen alkotok véleményt, és mondom azt, hogy, hogy ott halva fognakünk ütközni, inkább, mint ahogy annak idején a, a Magyar Parlamentben elfogadott médiatör. Hát meg az a másik, hogy Lengyelországban az illegalitásnak nagyon régi hagyománya van, tehát, ha kiesel a központi, ugye ugyanaz volt a megokolása, mint Magyarországon, hogy túlságosan sok tüntet, kormány ellenes tüntetést mutatott a közszolgálati televízió. Fantasztikus. Már úgy beszélnek, mint az Orbánék, nem is veszik észre, hogy a közszolgálati televíziónak mi a dolga. Például, ha van egy tüntetés a kormány, nem? azt be kell mutatni, csak hogy mindegy, a másik. Például, hogyha Blahalluiza téren, ami nincs Lengyelországban, legalábbis még nincs Blahalluiza, de visszatérő Magyarországra, e, súlyos ezrek igyózó sorban várnak az ételosztásra. De. Azt én hiába kapcsolgattam a közszolgálati még egy Te de ellátott nem nem, nem, nem, nem, nem. Jó, szar az egész propaganda minisztérium. Csak mondom azt, hogy a lengyelek is csúsznak át ebbe, csak el tudom képzelni, hogy azért a szolidaritás miatt, ők nagyon könnyen átállnak egy illegális, vagy kalóz, vagy valamiféle média technikára, és a netkorában ez nem nehéz, tehát. Ő, ők szabadabban gondol, gondolkodnak, mint mi ilyen szempontból. Én régen úgy tapasztaltam. Tehát a, a figyelj volt a lengyel repülőgép tervezőknek rádiójuk. Érted? Az egy decensebb polgári társadalom, de azért le lehet azt azért mondom, hogy most nagy erővel. Viszont jó hír, hogy a valensza is egyből azt mondta, hogy nana -na. Tehát azért, nálunk nincs ilyen figurak, mint a valensza, akit mm. mindenki elfogad, és azt mondja, hogy na na. temették, hát, volt. Hát, igen, figura. bocs, a Gönc volt az egyet, mm. igen, ő volt, de már nincs. Ja, ott ő meg, meg szerencséjük van még él. Szerintem ő nem fogja leköpni a demokráciát, mert ő ezért küzdött csak azért mondom, hogy a Viktor szerintem tényleg olyan lett mint egy vírus, most már hát nem is tudom nem sokára győzni fog és Isten király lesz komolyan hát ez még várjuk meg, hogy az ebben milyen eredményt az utána, viszont úgy tudom, hogy akkor lesz a koronázás a Brandenburgi főtemplomba és én tudok jegyet szerezni hogyha akarsz most kell, becsúszol az álder mögött kettővel ott ülök pedig az előbb azt mondtad, hogy nem biztos, hogy hatatlan, vagy, és mégis, tudsz Sánjátom, olha, está, mégis tudok, hogy egyet szerezt, igen. Na adjunk egy kis... Euh, most Peggy Litt, peg legyen. Vagy mit fest mutattál? Nina Simon? Jó van, fek az is. Te kérted? Én kértem. Breaking rocks out here on the rocks and my time. Breaking rocks out here on the chain 'cause I've been convicted a crime. I hold it steady right there while I hit. It. Well, I reckon that ought to get it working, uh huh, I'm working. But I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, a need. I'm a being hungry and poor I left the grocery store man breathing When he caught me robbing his store I hold it steady right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it Been working, my working But I still got so heavy before I go sweet honey baby gonna break this chain off the wrong i'm gonna lay down somewhere shady lord show is heart in the sun i hold it steady right there while i hit it well i reckon that ought to get it So terribly far to go, bringing rocks out here on the chain Oh, I've been working and working, but I still that so terribly far to go. Alacai, igen. Nincs értelme tagadni, ezért bevallom írásban is, nem csak szóval, hogy én akarok ártani a Guy Fox állat mögött Ormán Viktornak és a magyar népnek. Tudom, mennyire erős a magyar elhárítás a számítógépes bűnözés terén, ezért feladom, vagyis hiába bújtam az Anonymous név mögé. Miért gondoltam meg magam? Miért áltozom fel magam? Igaza van kövérnek. Én is hasznosá akartam magam tenni, de idióta vagyok, meg gyáva is, és ennek nem mond ellent, hogy eddig négy gyermeket nem zettem. Ahogy az is igaz, hogy nem minden gyermektelen nő kurva, úgy az is, hogy több gyermekes családapa is lehet idióta. Vagy gyáva. Vagy kövér. Éppen ezen gondolkodtam, miközben néztem egy disznút a Balaton jegén, ahogy küszködött. Nekem a Balaton felcsút hogy kivitte a jégre az állatot, nem tudom, de nem lehet valami okos ártány, ha ráment erre a vékony magyar jégre. Minden esetre küzdeni, azt tud. Még a túlsó partról is látszik, pedig nekem a Szerbia. 2016 van, és minden más. Például néha elvesztem a humorérzékem és a valóságot, és miközben küzd a malac a jégen, azt gondolom, hogy itt az ideje megemelni a szolgáltok büdzséjét. Hungarikum, hogy Magyarországon több is van. Kevés a hideg kóla és kuló a frigóban. Vagy én voltam annyira hülye, hogy karácsonykor fenyegettem meg Viktort és a társadalmi békét magamra vessek, ha emelkedik a nemzetbiztonsági kockázat és a ráfordított összeg. Tényleg, sűrű volt 2015 volt, hogy egy hónapon belül kétszer is meg akarták gyilkolászni Magyarország miniszterelnökét, ami azért is durva, mert Gyurcsány Ferenc még mindig él. Őt már meg sem akarják ölni, ami mutatja a felpuhuló szélső jobb hatalomészségét. Ha megmondod, kiket hagytál futni, megmondom, ki vagy. Azt sajnálom kicsit, hogy megsértettem az anonymus jó hírét, de a bénaságommal ez magyarázható. Nem vagyok jó számítózásban, ezért kicsit megcsúszott a fenyegető videóna hangsáv. Gondolom, írok annak a srácnak, aki a Pentagon agyába kirándulgat vasárnap délelőttönként, hogy pornak szolgáltasson a dolgozóknak, segítsen már, de éppen vécén volt. Dosolni meg nem szeretek. Ráadásul a kutyát sem érdekli, mi van a kormányzatok hírpoltáján, a magyar a közömbösségével saját magát belülről törli le. Én elsírtam magam azokon a mondatokon, ahol a világ anonimuszai úgy érzik, betelt a pohár, Viktor lett a közellenség. Világszabadság, éjjel betőfi! De bejött. Beszéltem olyan DK szavazóval, aki látva a terrorcselekedettel riogató videót úgy érezte, feltámadta remény. Ő már régóta külföldi segítségben bízik, ahogy a pártja is. Nem vagyok egyedül a harcomban, csak ez vigasztal. Itt van például MK és MG. Az ő feladatuk a magyar családokra lecsapni és szétverni. Tudom, hogy a teknél rájönnek, a születésnapom, a belépési kódom a rendszerbe, ezért most magam fedem fel multikultit és pannyát multigecit. Ezek ketten pont olyanok, mint a vörösingesek a pál utcában. Átkaroló hadműveletről van szó, amiben megpróbáljuk a magyar nép szimbólumrendszerét szétrombolni, vagyis Ákos az első célpont. Karakterrombolás, szupergeci módon, vagyis odafigyelek arra, amit mond. Hagyom, hogy szájából kifolyjon üzenete méhlepénye. Zombikorszakba érkeztünk, és benne Ákos gyermeke minden férfi és nő. A lélek inszeminátora ő, és nem is rossz a szint is alap. Most kicsit visszavonul pár hónapra, és a borzasztó, hogy nekem fog hiányozni leginkább, hiába a terrorista beleszeret áldozatába megfigyelték sokszor. A malat továbbra is ott küzd a jégen, pedig már régóta írom ezt. Nem lennék sem röfi, sem jégpannóniában, már ha igaz a kölcsönhatás törvénye, nem tudom széles gravitációjába veszélyes belépni még akkor is, ha ott a falon a kapcsoló. Csak ő használhatja, azt mondják a kollégák, de nem akarom lebuktatni a magyar híllapnál dolgozó métorkot. Ja, mindenhol van besugom. Úgy csináltam, hogy a rendszerváltás elején sokakba jóba lettem, majd amikor részekre szakadt az ország, én nem. Alvó terrorista így csinálja. Húsz évig is barátkozik mindenkivel, aztán csak hallgatja, ravaszul, mit beszélnek. Kár, hogy vége, de inkább feladom magam, mint hogy véletlenül a szomszédra hozná rá a frázt a tek, mikor értem jön. Nekik nincs pénzük új ajtóra, náluk meg a nagy szíve fájdulna meg. Álljak most terpezbe, vagy elég, ha csak az előzetesben. És. Ö... Ezután a jó kis írás után meg fogom kérni a kollégát, hogy jöjjön be. Magamra hagynak ám, egyedül, tényleg fantasztikusak. Ö, egy kis, ö, akkor most pegilít, jó? Jó, ha lehet-e? Olyan, olyan jót írtam, csak nem hallottátok. Nekem tetszett. És utána, ha egyből rájött volna a Pegili, olyan tökéletes lett volna, mint egy rádióadás. Így viszont mindenki látja, hogy ez egy élőadás. Számunk 0670 90 300995 a nulla Megnézem, kihívott. Ki húzom le a zenét, mert tudom, hogy utálod ezt a tábortüzes gitáros feelinget. Puszi Ez pont nem egyébként. Nem? Né? Nem, ez most pont. De érdekes. Na, serbus. Szervusz, édes. 2018 Szerbuszok. van. Vagy 16, bocs. Azért. Van jelentősége, ha mit írunk? É, nem, nagyon egyébként. Ugye? Amíg a számlát írsz, akkor nem szabad elromtani. Igen, a nullát. De egyébként az, hogy mi bejárunk bár azért érted, hogy megragadni, én, két, én el nem tudtam elhinni, hogy 2015-ben mindaz lehetséges, ami lehet, ami megtörtént, érted? Tehát ehhez képes 2016 vagy radikálisabb lesz, hogy visszafordulás a normalitás felé, melyik? Ez annyira furcsa, mert hogy egyik sem. Tehát az emberek ilyen sokat várnak, egyrészt az ilyen mesterségesen kialakított dolgokkal, mint egy év, Uh -huh. de másrészt meg ahogy, ahogy én mondtam, hogy a világ véggel új, úgy lesz, hogy nagy simbúm és leszek az az ég, hanem, hanem ilyen lassú entrópia tudod, hogy uh -huh. egyre kevesebb kulcsillik, egyre kevesebb zárba de, és hogy semmilyen irányban nem fog fordulni a dolog minden ugyanúgy folytatódik egy uh -huh. kicsit, kicsit szürkébben kicsit öregebbek leszünk Ha nem lesz szerintem olyan nagy változás uh -huh úgy látom, hogy én csak ugye a híreket néztem, hogy Mexikóban se változik sok minden, de szerencsétlenül Gisela Mottát, hát január 1-én kinevezték ezt a nőt, ezt a baloldali nőt, másodikán már meg is ölték, azért nem sokat várnak ott se a dolgokkal, mindent ugyanígy. ja. ha választani kéne, hol vagy Honduras vagy Mexikó, melyiket választanád? Honduras, Mexikóban nagy problémák vannak, mert mennek tönkre a kartelek, igen, én is hallom a legális fű miatt. Legális fű van Amerikában, és hát nagyon kínos nekik. Uh -huh. Sőt, most lesznek átalakulások. Az is soha nem hittem volna, hogy az, amit állítottak az antiprohibicionisták, az igaz, de úgy látszik, igen. Én mindig tudtam. Te meg mindig tudtad. Igen, ki lehetne venni a drogot a szervezet ke kezéből, eh, ahogy az alkoholt is kivették. Meg a fegyvert. Meg a fegyvert is ki lehetne venni, de hát akkor kinek a éri ez a meg? A koció maradna, képzelde, amilyen szomorú lenne az a bűnözőknek. Igen, igen. Azért azt a nem akarjuk. kereskedelem. Figyelj, én érzem így Magyarországon, hogy nem estek pánikba az emberek, hogy kivégezték ezt a ním nevű síta profétát. Pedig a, a, nekem valahogy az az érzésem, hogy az ennél rosszabb hír talán nem volt január 1 -én. Nem tudom igazából egyrészt a magyarok fogalmas hogy mik a síták és mik a szuniták. A szuniták. Uh -huh. És talán. De azt tudják, hogy sokan vannak, nem? De azt se tudják, hogy mi a különbség a. Még mindig azték, hogy gyújcsánja a Zeneszkálnak. -e. Szerintem a magyarokkal azért nem példálóznék, uh -huh. de a, mondjuk egy ilyen síta szunita háború kitör komolyan szinten, Igen. az. Az attól nem felélegethet így a nyugati világ egy kicsit. Igen, azt mondod, hogy még Irán elindul Szaúd-Arábia ellen, akkor Amerika lélegzik? Ezt nem, ezt nem hát igen, Most oldották fel 1970 óta először az amerikai olaj ugye. Uh -huh. Most január 1-től már ki az amerikai olajat az országból. Azt gondolom, hogy persze lennének következményei de, minden... De Pu Putyin úgy tudom, hogy lelkemélyén síta. Tessék? Putyin lelkemélyén síta, hát csak megsegíti iráni barátait. Azért, azért eszkalálódni tudna ez az arab belháború. De ez az arab tavasz, mintha tovább folytatódna, nekem úgy tűnik. Rengeteg iszonyatos mennyiségű fegyvert lehet nekik eladni. Igen, igen, igen, most. És akkor az a baj, hogy ölik egymást majd sokáig, és akkor így ott maradnak ezek a fegyverek akkor majd a gyerekek a kitalálnak valamit jó jó tehát az apokalipszis nem érdekel világos m minek tartod ezt a ez kommunikációs bénaság hogy a MÁV igazgatósága nem tudta megmagyarázni miért kapnak szászsor annyi pénzt mint a munkások vagy vagy tudod hogy hát a kapitalizmus lényege hogy a főnökök többért sokkal többet igen sok ha ezt elfogadjuk, már pedig el kell fogadnunk, mert szeretjük a kapitalizmust én, Igen. akkor az arányokon lehet gondolkozni, de most azok, hogy ők átkerültek ugye abba a kategóriába ahol max 5 milliót kereshet egy vezető ez egy érzem, hogy az utasnak ez így azért megmarkolja a szívét hát én sokat vonatozom tudod, és látom ezeket a nyomorult a a vonatnál ott is krampácsolnak, meg jegyet kérnek Ezeknek az ez a 0-5 differenciál bérfejlesztés azért ez, érted ilyenkor van, aki a bicskával megszúrja az asszonyt otthon dühében. Hát egyrészt ugye a Vasút az a, az a cég, amire elég sok képzeten munkájről képes fölvenni így az építőipar mellett. Nekik azt gondolom, hogy tök mindegy, tehát azt gondolom, hogy ők máshol sem tudnának sokkal jobban élni, a képzett munkaerőnek, hát FG, Ausztriában is vannak vonatok, meg, meg hmm. Norvégiában is. Tehát be kell indulni annak a társadalmi mobilitásnak, amiről az Egyesült Államok szól, és amiről működik. Ha Ohio-ban nincs kereslet atomfizikussal, akkor elmegyek Kaliforniával. Hmm. Na most ez hmm. ugyanez a már volt. De, de attól nem a... félsz, hogy nem találunk itthon már szakképzett vasutast Hát akkor nem mennek vonatok. Hát, ja, ugye, ja, meg különben is azt mondták, hogy azt jobb lenne visszavágni. Tényleg így történik. Kérzeld el azért egy kicsit megritkították azt a járatot, amivel én Szabadka felé járok. Ez azért esik rosszul, mert azt mondta a Viktor bácsi, hogy a két ország közti kapcsolatot fölgyorsítják és Pekingi csodavasúttal fogunk egymást között járni. Hát jó, de. Uh... érted, micsoda mocsok? Tehát azt mondja a tévében, hogy sokkal jobb lesz minden, aztán közben minden rosszabb lett. Kivették a fele járatokat. Örülök neki, hogy felfedeztél ellentmondásokat. Igen, és tudod, mennyire érint. Most érint, és dühös is vagyok. Igen, ez van, hogy mindenki csak akkor dühös, amikor őt érint. Amikor őt érint. És mivel én nem járok szabadkárt, mondom, hát szintesség is meg, hát miért nem járkodik? Igen, ezt mondom, hogy azért ez így érdekes, ez a, és igen, igen én, te, te, te, képzeld, engem sem érdekel, ha buszjáratokat ritkítják, mert nem járok vele. Na. De hogy tudnánk eljutni oda, hogy érdekelne minket az, ami körülöttünk van? Én azt, azt gondoltam, hogy mivel 50 elmúltam, innentől kezdve már nem foglalkozom azzal, ami kívül esik az esemény horizontomon. Tehát azok a dolgok, amik az én életemben már nem fogunk megváltozni, azok már nem is érdekelnek, és ez egyik ilyen dolog ez. De te hát a ma Magyar Egészségügy, például mondjak egy példát, amit téged most nem érdekel, oda majd bekerülsz. És kinyírnak, érted? És azzal, azzal szembesülni fogok én még egyetem során, tehát az felháborít. Az, hogy mikor leszünk szolidárisak, és mikor látunk messzebb az orrunknál, az nem érdekel, mert az nem fog megvalósulni a következő 300 évben, Uh -huh. De ha van reinkarnáció, akkor majd a következő, harmadik körben erre mindenképpen nagy hangsúlyt fektetek. Az egészség, ugye, az bosszant egy kicsit, úgyhogy belépek a Fideszbe, megpróbálok valami pozíciót elérni, és akkor ilyen nagyon klassz magánkórházba fogok feküdni. Ja, hogy a pasaparka megoldások? Okay. nem más, más megoldás nincsen, hát? Igen, csak nem. Ma hamar veret tanul a magyar, hogyha ugye, ha pártakönyvhez kötik a poldagulást akkor neki pártakönyve lesz, tehát uh -huh. ez, ez ne egy pillanat is legyen készséges. Az a kérdés, hogy be lesz nekem még minket a guliba, mert hát sokra... Nem, nem, nem hát én szerintem nem, nem tudom. Én, én már így nem merek jelenkezni, talán a csetényit föl tudom hívni, vagy a kriskót, de úgy úgy nem merek Én így. kevésbé vagyok komci mint mondjuk a szűrös mátyás, és hát... Még... ez hát nem biztos, hogy jó érted. Pont ez a baj veled. Nem is volták komcsi. Lehet, hogy ez a legnagyobb baj van lett. Igen. Büdös proli vagyis olyan proli, aki nem is volt komcsi. Igen, hát igen. Hát nem De demes vagy hogy, te, nem? Mindannyian felfedezhetjük még a bennünk lakó Fekete Györgyet. Tatt, igen. A szegény Simicska Lajos, mert, mert tudod, most hiába küldte az oszlopok mellé az embereit azért mégiscsak elvitte a főváros nagy részét. Vagy, ez az egyik, vagy, de ahonnan elvitte a főváros, az elkezdte a sinicska visszarakni a új oszlopokat. Igen? Jó van, jó van. Lajos, hajrá, Lajos. Ez a vicce. Jó van. Úgyhogy oszlopos sinicskonnak fogom hívni ezen túl őt. Azért örvendetes, nem, hogy fordulós ez a mérkőzés, és mindegy, hogy nincs sok esélye, akkor is van benne valami valami szép, hogy ezek így ilyen, küzdenek. annak én ő, örülni fogok, Igen. és párki győz annak, meg nem. Uh -huh. Az érdekes, hogy... Azt hogy... szeretném, hogyha ilyen dugovics típuszként így valahogy lehet. Egymás megölejjenek? De nem. Nem, nem azért az, az arról nincs, szó, szóval azért nem őrültek ők meg annyira. <gül> uh, hát. Kis állatok, tudom, szomorúság volt kis nyul. Hát egy kis állatunk maradt, a boltos kutya, nagyon jól van, el van kényeztetve, utálja a hideget. Azt hittem az zsidókat. De, hát tudja, hogy idén neki is jobb lesz. Uh -huh. Mert a reformok működnek. E, terveztek gyerekeket most, hogy beígértek ennyi pénzt? Nem, kiheréltettük a bolytost, úgyhogy nem lesznek neki uh -huh. de... Például kapnátok 10 milliót kutyánként. Ja, hát figyelj, hát az, ne, az neked sokkal aktuálisabb. El kéne venned feleségű a, a kedvesedet, és meg kéne vállalni a harmadik gyereket hát van fél évig munkaján kell lennem két, két évig két évig? nem fog két menni két év, munkaviszony kell hozzá nem fog menni pedig szívesen csinálok gyereket pénzért azt tudod ingyen is csináltam, hát akkor pénzért hülyének is megéri pénzért, nem? nem tudom, hogy nem probléma -e, hogy, hogy az te kedvesed az nem teljes mértékben magyar állampolgár. De magyar is ám, mert a Viktor megadta neki. Hát én ezt ennek nagyon örülök. Tudod, hogy beszél magyarul? Te vagy én. Ja, és mind a kettőtöknek 40 alatt kell lenni. Ő alatta van. Nekem nem kell, nekem figyelj, a, a bikának, az a bikára nem vonatkozik semmilyen jogi szabályozás átnéztem. Figyelj! Tehát a, a, az én spermiumom jó. Még. Lehet 55 is. Igen, a, megengedi az a törvény, hogy 55 éves, Simicska is kap támogatást. Most nem akartam ez a gecét van mondani. Van egy olyan ki, egy apróbetűs rész, hogy és nem hívhatják Bakácsnak. A, jó, igen, azt nem olvasom el soha az apró igen, ez De Nem, hogy fölmerült otthon, beszélgetünk erről, is, akkor tényleg így, így elkölcsé alapon úgy döntöttünk, hogy nem. Na tényleg azért Tehát csináltuk annyiban, a gyerekeket, hogy te, legyenek. Annyiban neked elég bújú lenne, hogyha te ott vennél szabad egy házat, az 20 már egész jól lehet. Nem? Lehet, igen, az, az ott elég lenne, igen. Hogy azt mondod, hogy tolja ki velük? Nem, nem, inkább ugyanazt csinálom, amit apám csinált a kárpótlási jegyeknél. kartunk egy csomót, és akkor mondta apám, értelmetlen, a történelmet nem lehet kárpótolni, és ezért jól benhagyta az egészet, így továbbra is szegények maradtunk. A hangok menő. Ja, nagyon menő. Ö, jó, tehát akkor a gyerekkérdést nem. Mi, mi, mi, mire izgulsz akkor általában? Mi, mi? Ö, Érted? Hát, figyelj, mostanában úgy mérsékelten izgulok bármire. Igen. De. de Anonimusra rá izgultál, hogy meg akarják. Én, én nem tudom, nekem nagyon kínos ez az egész. Az az érzésem, hogy a, van egy magyar anonimus csoport, ami a. Ja, nem tudom. Az a pintértábornok irányításával, hogy ki csinálja ezeket, ez nem hiszem el az egész. Én, túlfélek, én láttam, megnéztem direkt ezt a videót, is? és én attól én láttam az Anonymous-ban, minden ilyen videót Én is. Valami esőde nekem, hogy ez még csak nem is, ez a magyar Anonymous-nak a terület. még az sem. Se. Uh -huh. Nem, csak valaki, valaki. Úgy döntött, hogy ő most lesz az. Hát viszonylag könnyű ő, áll Anonymous videót csinálni és nekem abból a videóból az jött le hogy hát nem tudom hát biztos, az jön a, minden ilyen jól jön a kormánynak igen igen azt mondom hogy az tök jókor jött nem? karácsony előtt nem. még gyorsan igen mondjuk ha Jézuska fenyegette volna meg őket az egy kicsit hatásosabb lett volna hogy ezzel nem kaptok ajándékot ha ezt így folytatjátok, hogy valami Minden de akkor nem. szét kell válni a tengernek annyira bonyolult megcsinálni neki azt hogy mindenki higgyen neki tudod én mondjuk lehet, hogy csinálok egy nyuszis videót majd tavasszal, és megmondom, hogy nem tolok nekik piros tojást, hogyha ha így folytatják ezt a borzalmas kormányzást. De az, hogy működhet még, nem? Hogy ennyire keményen megfenyegethetők? Nagyon keményen. És én kis kosár, és én nagy hüleim lesznek. Figyelj, é, rám... ez az állati zombi horror, ez, ez, ez, amit tiltok a gyerekeknek is, ez, ez mondom, Van, nem a két járható. részes a, a nyuszimészárás, a nyuszi és a Nussi 2 uh -huh. elég jó. Egy ilyen rózsaszínű Nussi elmezes gyilkos az erdőben. Viszonylag jól sikerült alkotás. Javaslom mindenkinek nézze meg. De hogy de most már engem annyira nem pörget, pedig igazából sem. semmi. Egyrészt az évszak nem alkalmas erre, másrészt mi pedig olyan szintre fejlesztettük a, a, a visszavonulást, a belső emigrációt, hogy gyakorlatilag úgy élünk, mint Bajnai Gordon, tehát az egyik magas kerítéses palotából, így csak átmegyünk zárt, uh -huh. lesötétített hüggönyi autóval a másik, nagyon magas kerítéssel körnövet palotába. Nem találkozunk az emberével, a problémákkal, nem nincsenek uh -huh. ilyen dolgai. És így Jó igen. Ja. Hogy tetszik a Moszkva tér most? Nagyon? Nagyon? Igen, ezen gondolkodtam érdekes, hogy mennyivel okosabb volt mindig a Fidesz, azt megértette, hogyha valamit nem szarod a kövezetre, akkor nem fog látszani semmi. És ezért például szerintem építkezésben sokkal jobbak, mint a elmúlt De kormányok. És egyik más kormányzat sem épített Igen. gyakorlatilag oly olyat, a lát. Ami lájtszik, János, Jön azzal a Gréci Zsolt mindig, hogy Berzeggyúrcsányalat hány kilométer autópálya épült. Az autópálya, az, ez egy dekancsík, amin autókhoz, érted. De bezzeg egy nemzeti színház, tehát arra egy ránézel, és hogy... belét hasít hogy ezt a Fidesz építette, vagy a millenáris park. Vagy a bazár, a... vagy a... igen. de ja, sokkal így, az, idesebbek. Neked, hogy... Hogy mind ugye Adolf Hitler, mint Stalin ebben nagyon jó volt, meg ja. Csahucescu is Igen. építkezett, hogy miért nem csináltak ilyen egy-két látszány a bal Az érdekes, hogy nem, jó. Ja. ja, a Dembski arra volt büszke, hogy állandóan a csatornákat javítatta. Hát azt meg például, azt kilátja, érted? Kilát pont ezt mondom, hogy ennyire amatőrnek lenni, ja. Nagyon. Pedig egy ilyen jó kis iző, ilyen Várker bazár azért az lök, lök a támogatottságon Ez, rendesen. Na, mindegy, de nem fogunk rájönni, hogy miért különbözik a jobb a, a jobba bal oldaltól ebben az értelemben nem, Magyarországon, nem. mert ezek ilyen el, titkok. titkok. Ö... Talán igen. Jó van, engem sem. Egy, egy, úgy látom én is, hogy alig érdekel már bármi, de a veled való beszélgetés még igen, ezért köszönöm, hogy itt voltam veled. Én is, én, én is már gyakorlatilag csak így vasárnaptól vasárnapig meggyődött, és jó, akkor az is csókoldatom a hallgatókat is. Jó valami virtuálisan tudom átadni, mert állati, nehéz kimenni mindegyik köszönöm. Jó, jó okay, mi ciao. Na, most mi legyen a zenében, a zenéből. Még Liz Wrightot, Ne, ja, legyen Liz Wright. Fek, amerikai zene. Martin Disappear Az igaz izraeliták közül Brauer Péter, pozitíven, szervusz! Hello hello. hello, hello! Kellemes vasárnap esztét minden kedves hallgatóknak az új év első vasárnapján. Bizony, bizony. A pontos idő, hogyha ránéznek az órájukra, akkor majdnem 17 óra 30 perc van, Annak negatív része, hogy a távoli közelkeleten ismét dörögnek az ágyuk, szólnak a szirénák. pénteken a kora délutáni, mondjuk azt, hogy a délutáni órákban egy arab terrorista egy kávézóba belőtt. Az eseménynek két halálos áldozata van, aki. Igen, a Várdjá, hadd kérdezem meg, hogy megölték ezt a síta profét, Tehát most ennek nem lesz súlyos következményei? Tehát Irán mit fog ehhez szólni? Senki nem örül, és még azért pontosan nem tudjuk, hogy ki követtel elképzeléseink vannak, és a hírügynökségek jelentése szerint, de a hírügynökségek azokra nem mindig szoktunk adni. Hát profétának én azért nem nevezném. Ők hívják Anna ö, csökkent az értéktöbbet adója az áfája ennek és kevesebbet fogunk fizetni ebbe, sőt, aki úgy gondolja, hogy lakást akar venni, azok is ö, most gyorsan elrollhatnak, és akik meg úgy gondolnak, hogy a proveru az, hogy a sokas ügyetök és szaporolhatók bibliai utasításának akarnak elegetteni, már is válhatnak a bankba, hisz ö, minden gyermekre, ha jól értem, közel 10 millió forintot kaphatnak, aki nem teljesít, annak előbb-utóbb vissza kell fizetni, és ha jól értettem a magyarázatot, aki önhibáján nem teljesít, annak csak a pénzt kell visszafizetni, aki viszont csúnyán csak be akarta csapni a világot, annak kamatos kamattal kell a sok millió forintot visszafizetni, úgyhogy eljegyben én is gyorsan hazarohannék, és újabb családot terveznék. Nekem már van négy gyerekem. És jobb dolog, hogyha sok gyerek van. Hogy ász ezzel? Négy gyerekem van, én mert rég túl vagyok ezzel. Ja, ja, ja, nem, nem, nem, nem. Tudnék még, csak nem tudom. Szerintem négy gyerek az, az átlagban jó, nem? Hát, ha statisztikai adatokat nézzük, akkor jó, de, de jó az, hogyha több van. Én Nővéremnek nyolc van. Hála az örökké való segítségének legyen neki ereje fölnevelni őket és adnének. Junkra 2016-ban sok-sok-sok-sok egészséget, boldogságot és gazdagságot mindenkinek, lelkiekben és kézzelfoghatóan is. Ne szoruljunk semmiféle orvosi kezelésre, ha bár, Isten tudja, lehet, hogy most, most nagy csoda történik, és gyorsan mindenki hazarohan, és itthon akar majd dolgozni a távozott orvosok közül. És közben megszólalt egy másik telefon, aminek természetesen. Jó van, mindjárt elengedjük. nyújunkkal 2016-ban sok erő, egészség, boldogság és a ilyen sok munkánk is. Akattál kérdezni valamit? Most már nem köszi, csak igazad van előre fel, éljen a hétfő. <gül> Igen, mindenkinek minden jót, és jövő héten egy gazdagabb vasárnapon nagyon sok élményről fogok beszámolni. A viszont hallásra. köszönöm, A Liza wright most megszerettem ezt a nőt, pedig eddig idegenkedtem tőle, de látod, milyen változik az ember folyamatosan. az igaz izraeliták közül Brajer Péter, pozitíven! Szerbusz! Hello hello. hello, hello! Kellemes vasárnapestét minden kedves hallgatóknak az új év első vasárnapján. Bizony, bizony. A pontos idő, hogyha ránéznek az órájukra, akkor majdnem 17 óra 30 perc van, azaz fél 6, és akár hiszik, akár nem a hetedik kerületbe, az autón kívül mínusz három fok van, úgyhogy gyorsan beugrottam az autóba, bekapcsoltam a luxus ülést, ahol alulról az embert fűti, és most már csak a lélegre kell, hogy felfűtsem magam, hogy csupa pozitívat mondjak, ami nem lesz könnyű. Pontosan 7 órakor kezdődik az Uránia Nemzeti Felszínházban, erről már nyugodtan beszélhetünk, mert jegyek nem kaphatok, ez már nem számít hibetésnek, a sabaszong nem csak egy mert együttesnek, az újévi koncertje. Ugye tudják, nécs után most már Magyarországon is mindenki újévi koncertet tart. 31-től egészen 3 áig 4 szinte minden nap, úgyhogy bőven van nekünk újévi koncertünk. Itt teszi ez a szabazzon és Masa Tamás vezetésével. 90 percen keresztül szenzáción zenéket és hébert dalokat fogok hallgatni, meglepetés vendégekkel, akit nem szok elmondani önöknek, hogy kik lesznek azok, természetesen ott leszek, és hogy milyen volt azt majd elmondom önöknek a jövő héten. Ez a pozitív része a világnak, negatív része, hogy a távoli közelkeleten ismét dörögnek az ágyuk, szólnak a szirénák, pénteken a kora délutáni mondjuk azt, hogy a Télutáni órákban egy arab terrorista, egy kávézóba belőtt. Az eseménynek két halálos áldozata van, akit az egyiket pont ezelőtt fél órával helyezték önök nyugalomra, és hét ember életéért még a kórházakba küzdenek. Az elkövetőt már tudják a kilétét, egy kamera felvette őket, de azonosították, de még nem érték utól Hát ez van a közel-keleten, és most ugye a migráns áradat egy kicsit éppen eh, le van lassulóba, ezt köszönhető az időjárásnak is, de ahogy eh, tovasszálnak ezek a hópelyhek, ami most Jeruzsálembe is javában hullik, mindenki aggódott, hogy fekete karácsony volt, ám lett január 1 nagyon fehér, esett a hó legalább két és fél centi, úgyhogy a közel-keleten is volt nem csak hűhó, hanem hó is, és uh, ha minden igaz is egy kicsit az időjárás rendbe jön, akkor uh, akarjuk, nem akarjuk az újabb migráns hullám. Nem tudom, hogy sikerült-e neked, vagy a hallgatóknak meghallgatni Merkelnek az új érzi szavait, amire az azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy Néletországnak kötelessége minden elesetten segíteni, úgyhogy ez egy újabb meghívás volt azoknak, akik idáig nem tudták, hogy onnét jön az égi manna. Mi? vannak velük problémák itt is, ott is és mindenfelé, leginkább Törökországban és a környékén, ahol belháborúk vannak, és ne irigyeljék ma a törököket sem, mert Törökországban ott a határmentén élni sem lehet. Hű de jó. Hogy mi vár itt a héten? Igen, a hát hadd kérdezzem meg, hogy a, megölték ezt a síta profét, tehát most e e ennek nem lesz súlyos következményei? Tehát Irán mit fog ehhez szólni? E nem örül, és e, még azért pontosan nem tudjuk, hogy kikövettel elképzeléseink vannak, és a hírügynökségek jelentése szerint, de a hírügynökségek e, azokra nem mindig szoktunk adni. E, hát e, profétának én azért nem nevezném, profétának nem nagyon mm. vannak. Gondolnak, hogy a ú az, hogy a sokas és szaporoljtólyok bibliai utasításának akarnak elegetteni, már is sorba a bankba, hisz minden gyermekre, ha jól értem, közel 10 millió forintot kaphatnak. Persze, aki nem teljesít, annak előbb-utóbb vissza kell fizetni, és ha jól értettem a magyarázatot, aki önhibáján nem tett, Ma van négy gyerekem. És jobb dolog, hogyha sok gyerek van. Hogy állsz te ezzel? Négy gyerekem van én, mert rég túl vagyok ezen. Ja, hogy elmúltán 40 éves. Ájjajajaj. Áj, áj, áj. Jajajajaj, nem, nem, nem, nem. Tudnék még, csak nem tudom. Szerintem négy gyerek az az átlagban jó, nem? Hát a statisztikai adatokat nézik, akkor jó, de, de jó az, hogyha több van. Én Nővéremnek 80. 84 Igen, yeah. igen, Elengedünk. de már ki is nyomtam, és ő is biztos ezt a csodálatos rádiót hallgatja, és üdvözlöm kollégákat, akik még dolgoznak ezen az utolsó pihenőnapon is, és erőre feluraim, mindenki reggel egészségesen tessék felkelni irány a munkára, bóta, mert aki jól akar érezni magát, annak dolgoznia is kell. Ez legyen mindannyiunkkal a 2016-ban sok erő, egészség, boldogság, és legyen sok munkánk is. Akartál kérdezni valamit? Most már nem köszí, Csak igazad van előre fel, éljen a hétfő. <gül> Igen, mindenkinek minden jót, és jövő héten egy gazdagabb vasárnapon nagyon sok élményről fogok beszámolni. A viszont hallásra köszönöm, hogy velem voltak. Szer nem, majd a Elizabeth Wright-nál, egyszer most megszerettem ezt a nőt, pedig eddig idegenkedtem tőle, de látod, milyen változik az ember folyamatosan. regős, Robi. Na, milyen volt az első nap? Vagy 2016? Milyennek tűnik? Boldog új élet. Boldogság. É, menkinek, hát, szia, Baki, köszöntöm a hallgatókat. Számomra nyugalmas és, és hát pihentető a 2016-os év eleje. Nyilván nem lesz ez mindig így egyből, most beteg vagyok, és semmiatt is próbáltam egy picit visszavenni. Hát van pár témám, az egyik, hogy tegnap próbáltam kenyeret vásárolni, hát ez korábbi hát után nem volt könnyű. És aztán próbáltam e, találni egy éttermet, ami nyitva van. Ez meg szinte elérhetetlen volt Magyarországon Olyan éttermeket, ahol én rendszeresen e, vendég vagyok, egyszerűen nem találtam nyitva. van egy uh -huh. szerintem e, ilyenkor. Ünnep, ugye, ünnep alatt utános, vendég. Fél, mit tudom én? Tehát most én természetesen nem itt alkolt, nem magam abból jó Csak úgy szívesen ittam volna, vagy ettem volna, de hát nem nagyon találtam éttermet. De ugyan a boltok zárva vannak meg, meg az éttermek, de a fővárosnak bontja a mai táblákat, ami ugye uh -huh, a Simicska Rájós tulajdonább lévő vagy azt mondja, hogy Simicska Na most az, hogy Simicska és az Orbán összeveszett, ez egy nagyon jó dolog, mert gyakorlatilag együtt forzották ki 2013-ben az országot, utána összevesztek, folytatták még egy évig, mert azért a pénz az nagyon és a barátságnak nagy múzsája, majd amikor talált magának az Orbán egy olyan embert, aki szintén nyilván e, a pártkasszát és a saját zsebét is tömi, e, csak nem gondolkozik, mert nincs hozzá hogy mert csak az ugye, hogy csöpöge a csap, vagy nem, hogy ereszte a gáz csap, vagy nem, vagy szivároge a gáz, vagy nem. És akkor egyszer csak ott hagyta a, a, a Simicskát, aki azért nagymágus, mert ő még apehi elnökként eltörölte ugye az összes adósságát az embereknek, köztük az összes fideszesnek, Kaja Ibrahim és társai mi? ugye emlékeztetnék rá, hogy kész emberekre fogtak mindent. És hát az a baj, hogy nem lenne baj, ha megölnék egymást ide. De képzeld, a Kaja Ibrahim félreértés teljesség, csak hogy, hogy a mi pénzünkön csinálják. Tehát hogy az a háború, ami most dúl Simics és Orbán között, az, az én, a te és az adófizetők pénzén megy, és ez a felháborító. Mert nyilván Simicska a háborút Orbán ellen abból a pénzből finanszírozza, amit az állam napi milliárdokat, tehát naponta milliárdokból gazdálkozó cégeinek, rengeteg közbeszerzést nyertek, és az, hogy most nem nyer egy közbeszerzés sem, az azt jelenti, hogy eddig, amik közbeszerzés nyert ezer milliárdokat, az célzottan neki szánták. Hát igen, hát igen. Mert hogy összevesztek, az osz, nem nyer és az általában az üzleti dolgok nem ilyenek. Tehát a pályázat, az pályázat. De akkor valakinek pályázat. drukkolsz, vagy nem drukkolsz? Én az a baj, hogy én annak drukkol, hogy ez az országilában jön abból, amiben van. Képzeld el, hogy beszélgettem emberekkel, akik mondta, hogy hát rosszabbul élünk, mint négy éve, mint nyolc éve, mint húsz éve, de hogy valóban tíz éve sokkal jobb volt. Én azt hogy kire szavaztatok? Mondták, csillogottam, hogy hát a Fidesz. Ugye érzed, hogy jól szavazták? Igen. Orbán egy mágus. Mondom, ezt nem kétlem, hogy Orbán egy mágus, de jobban élsz. Nem. Akkor, és akkor még mindig nyolc éreznek, szóval, hogy van, van egy határ az emberi butasságnál és most lehetne mondani, itt a választási törvények nagyon szépen agyasz át, át variálását, stb. hogy mitől és hogyan is fix szavazták és hogy szavazták meg. De az a baj, hogy síra, síra szívem, hogy vannak országok, ahol nagyon rossz helyzetben vannak, meg voltak, de látszik egy fejlődés. Mondhatnám Vietnámat, ami két év alatt hatalmasabb fejlődött, és kommunista ország, de mondhatnám Szerbiát, és, és hát... Romániát. Szóval, van egy de figyel, ország, Románia. Rosszabb helyzet brindult, mi annak idején, 90-ben a szocialista országok között az egyik legjobb ország volt, mint úgy élet mint mindenben. Én azt érzem, hogy most így sereghajtóvá lettünk, de hogy ne sírja teljesen, muszáj jelmeséljek. Zárjuk is ezt kell, mert nem akarom az élet úgy jó, kezdeni, jó, hogy hát megint a politika mérgezi meg a Magyarország levegőjét, bár hozzá kell tegyem, hogy az emberek e, bármi van. Ha meleg van, az a baj, ha nincs hó, az a baj, ha hó van, az a baj. Én nagyon vágyom arra, hogy végre legyen egy kis hó, ha már tél van és hideg, de az emberek azon hogy na itt a tér. Hát január közepén mi legyen? A júniusban havazik, azt mondom, hogy rendben az furcsa. A januárban legyen hideg, legyen hó két hónapig, aztán jöjjön a tavasz, és menjünk át a nyárba. Én is szívesebben motorozni, mint szánkoznék, de ha már ez van, próbálok annak örülni, hogy ilyenkor legalább a bacillusok megfagynak, szép a táj, amikor havazik. Én szeretem a csúszós utakat is egyébként, nyilván óvatosabban kell a vezet a táj szépsége de azt olvasom, hogy ne már megint hideg van. Hozzá kell tegyem, hogy nyilván aki fázik, akinek aki tüzelője, segíteni kell, és, és megértem, hogy ha jut esetleg ezt nehezebben viselik, de hát bízom benne, hogy vagyunk annyira emberségesek, hogy ilyen emberekre tudunk segíteni. Én is, mások is. Én is a négy évszak híve vagyok egyébként. De én is, én gyezebb, van már csak két év. Kettő van már csak, igen. A és ez naponta igen. változik. Igen, igen, sajnos, igen. Ez egész... barátom, aki külföldön dolgozik. És hát, eh, hogy is mondjam, ugye változnak a szokások. Hát ugye, én már 40 éves vagyok, tehát én még akkor, én dolgoztam külföldön, mi még leveleztünk, még a telefon is nagyon drága volt, és nagyon ritkán beszéltünk. Ugye, pedig angliába voltam, nem egy másik földésem, amikor 17-18 éves voltam. Ugye most már Facebookról követjük egymást, meg a barátokat. Képzeld el, hogy eh, hát a barátom, meg a kedvese, hát, uh, hát leveleznek. És hát mi, ugye szerelmes fiatal pár, ikára zolgókat is írnak egymásnak, gondolom én, hogy még mást is csinálnak egymással, és képzeld el, hogy hát ugye nem annyira biztonságos ez a Facebook bejegyzés. Rossz helyre küldte az ismerősen a fényképet, amit küldött volna a Ó, és szerintem a Na most ez hajnam egy órakor volt, majd leszek itt taludni. Meg el van lájkra éve, és arra, hogy az anyukája azt mondta, meg egy kisfiam, most egy hónapig, ha lehet, megyene haza, mert lehet, hogy a szomtélet is látnák. El tudom képzelni, <gül> hogy szobám yeah. gyerekbarát módon elmesélni, hogy hát ugye a túlbuzgó húsz éves szerelem egy ilyen fiatal húsz éves párnál még, hogy is mondjam, Uh, ezt motivációban is megvalósul, ja. és valóban nem irítkedek irádukra a 20 évesen, tehát hogy így néha irítkedek rájuk. Na most 2008-ban egy úr akkor vért rossz helyre kiposztolta, vagy lefeküdt aludni, <gül> seggel 6-kal, amikor megnézte, hogy jött el választ a balászréktől, <gül> kapott 160 lájkot, like és hát az összes is fősek, megnézte azt, amit küldött neki. Ez az elektronikus rendszerekkel, vigyázzatok. El. Hát, ha ez lelettört, te mit kezdem, én azon gondolkodom, hogy az én anyám ezt láttam volna, ha ha csináltam volna, akkor mit mondok anyukámnak például? Ami egyébként egy nagyon alanyos rendes, de annál prűrebb asszony. Mit mondtál volna? Hát én, én azt mondtam volna, hogy ezt valamit érdekes ez ezt meg kell, hogy nem is az enyém. Mm -hmm. Hát ugye minden anyai azért valamennyire ismeri a, a fiát, még akkor is, hogy eltelt 20 év a perenkázás óta, azért, azért nem tudom. Na mindegy, szóval én biztos azt mondtam volna, hogy élesenhez valaki szórakozott, tehát én biztos volna a Páti Gábor műsorvezető kollégámra, hogy viszont szórakozott részegem. Igen, igen. Volt egy hasonló esetünk, amikor az egyik barátommal ilyen viccesen, csúnyán beszéltünk egymással, műtahót játszottunk, és ilyen SMS-eket küldözgettünk egymásnak, és nem mondhatom, hogy mert hátha van gyereka, de hogy a kap meg is hasonló. És mellé nyomta, is a főnökének küldte el és kérlek másnap megmagyarázni az még akkor is, ha el is hitte a főnök érted. nagyon kell vigyázni ezekkel az elektronikus üzenetekkel hogy jó, pontos célba érjenek mert különben nagy bajok vannak ugye azt, hogy az ember viccet sem, ugye emlékezik, vicc, hogy amikor még reggel műsor akkor a Fázi Gábornak a telefonjával elküldtem egy rövid üzenetet az összes SMS címre hogy megjött a pénz most már hívhat nyugodtan hát, két hét volt igazság a telefonja mert hogy Hát nem tudom, biztos sok embernek tartozottam. Na most nagyon tudom, hogy vicelőttünk. De előfordul, hogy az ember tervéletlen csinál hülyeséget, de a Vasadénbe dolgoztam még akkor ilyen fiatal iskolás fiúként, amikor egyszer felvettem a telefont, és azt mondtam, a telefon végén egy úr, hogy doktor Erős Bátor vagyok, és hogy, hogy Pányi tiborral szeretnék beszélni, és hát ő volt a főnök, én mondtam neki, hogy. Mikor erős Bátor, Na, én a állom vagyok, másp a félnek urat. Na, másnapról áthessze egy másikból, de ez a Vasarény üzletház volt. E, hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rendes volt a Pór Ferenc nevű üzletvezető, aki harcolt éltem. De hát kett, de nem, nem, nem sok sikerrel maradjunk ennyiben. De jó, de a beszélő nevekkel minden mindig baj van, tényleg. Hát de, igen. Ért, hogy mondja, hogy végig Béla vagyok, hát jó, akkor mit csinálsz? Volt olyan ismerősöm, aki, aki fogorvos volt, és úgy hívták, hogy doktor Barna. Na most uh, nyilvánvalóan szülőknek ilyen vicces kezük van, a gyereknek nevet adnak, azért, azért, azért uh, hogy is az azért, azért vállalni kell a felelősséget. Szegény gyerekkel kiszúrnak egy életen keresztül. De olyan is volt, hogy még a régi Saula Inne útában, ami Maláárt áta, ugye a Láikori nevén uh, dolgoztam az édesapámnál, és egyszer elmentek, uh, a és én voltam a telefonos kisebb, akkor még ugye nem volt ilyen komoly a cég, elég volt, ha fölvettem a telefonot, és megmondtam, hogy egy hét múlva telefonálják, hát most itt senki. És fölhív egy új ember, hogy hát Sarlai úr szeretne beszélni. Mondom, nézte a névétkártyát, vagy tudta, hogy a Sarlai úr van. Hogy mondom, hogy sajnos Sarlai úrat nem tudod adni. Te miért uh, szeretnél beszélni? Hát nem sajnos, Sarlai úr meghalt. Láttam, egyébként egy kis Csönd. Mondom, igen, meghalt. Tehát, hogyha hát, olyan fiatal volt? Hát kivégezték főztúra együtt. Na, lényeg az, hogy azért az ember csinál magából hülyét. Eddig levetette a telefont, és visszajött, hogy egész Péter keresi. Mondta, hogy ő csatom adni, de ő viszont él, csak héten külföldön uh -huh. van, egy hét óra vissza fogja hívni. Tehát, az ő csinál hülyeséget, az ő kiposztolni a, hogy is mondjam, a férfiasságunkat, lenge öltözöttből. Ez most divat? A... Divat mostanság, a saját farkat. Tényleg? Én tényleg, komolyan, én is észrevettem, majd mesélik a fiatal. Én, hát, én, én már szinte szégyelem hubácskát, de van, aki büszkerá. Mindenki más. Őrmester? Én őrmesternek, kettem beszélgetünk, nem hallja senki neked elárulom. Én őrmesternek hívom, uh -huh. de én nem tudom hány lájkot kapnék, a mondjuk 3000 ismerősöm közül, nem fogom kipróbálni, de milyen furcsa, hogy egyébként hogy is mondjam neked, az az új trend hódít most így a Facebookon meg így az SMS piacon, hogy az emberek szerelmeskedés után, hogy az ágyban készülnek egy ilyen boldog euh, szelfit, de csak az arcuk van rajta. Uh -huh. és az egyik barátom is csinált egy ilyen szelfit, majd ki poszolta, hogy kasz volt a péntek éjszakán, be kéne aranyozni az ágyunkat, csak hogy a felesége euh, az ott állt a háttérben, lengyel és nem, nem, nem nagyon vette észre időben az is kikerült a facebook -a egyébként és már levette elég sokan látták én is uh -huh. én, mond, én ez a 2015-es mondatom, hogy a Selfit én betiltottam ez szellemes, de senki nem röhög az a bajom ezzel, pedig jó mondat úgy, mindegy furcsa egyébként, hogy most én direkt nem szelfitem például a, a fenyőfánkkal volt karácsonyfánk, de úgy voltam vele hogy még, még egy ilyen karácsonyfás szelfit meg fog látni az egyik nő, így harcidízve tényleg fülbevalló nyaklánc, karkötő, aranyóra lefordózhatta magát a karácsonyfájával hát a az úgy billogott rajta, hogy annyira fényes volt hogy nem tudta melyik a karácsonyik van. Tehát, de, hogy így, de meg érted e, ugye, egyszer Rogán után szabadon hát érted hogy én nekem elég a Rogán család megvan otthon hát az egyik, Ez az egyébként érdekes dolog, hogy ilyen, politikusaink is sengeteg dolgot szelfiznek, meg raknak ki azt, hogy yeah. a most már ez az az reklám. ez nagyon működik, és nyilván a következő választásokat nagyobb részben ez a interneten elérhető e, társadalom fogja eldönteni, hogy szavaznak. Most nyilván egy, e, hogy is mondjam, egyszer azt mondta egy barátnőmre, aki egy elég hisztis hölgy volt, azt mondta egy barátom, hogy persze most szeretne, meg akar fogni, és hát ezt ne el, hogy a legundorított kígyó és tud doromboló cicává válni ha éppen akar valamit. Tehát furcsa, hogy a politikusok, amikor választás van, akkor nagy szemekkel, és sugárzó tekintettel, és szemekkel elmondják, hogy ó, mi mindent fogunk megcsinálni, és értetek, dolgozunk, és minden. Igen. Eljön a választás. Ha sikerült, és bejutottak a parlamentben, most az összes politikusról beszek nem csak a kormánypártiakról, pont az ellenzékékről is, az, hogy a választásokon mindenkit fölhasználnak, ingyen dolgoztatnak, kihasználnak, kiszipolyoznak, barátjuknak tekintenek, majd abba a pillanatban, hogy megvan a választás, ha így, ha úgy, megfeledkeznek róla. és most nem a Fideszről beszélek, mert a Fidesz ebben az egy dologból... Így, ő szerintem ebben jobb. Így, így van, ebben jobb. Aki segített az, hogy ők gondoskodnak, igen. még akkor is, hogyha beáldozzák őt valami munkáért, igen. vagy valami elszúrás miatt élete végig gondoskodnak róla. Ez általában a politikusoknál másik olyan egyáltalán nem így van. És az a baj, hogy három évig megszeretkeznek a választópolgárokról, uh -huh. és az utolsó évben próbálnak megint kampányolni. Én nézd meg a mi kormánypártunkat, gyakorlatilag össze-vissza hazudnak, azt sem lehet elhinnem, kérdeznek, de a kampányt azt nem hagyták abban. Mind a mérítés Kérdés. Nap. Amikor gyakorlatilag mindenért, mondjuk 40%-kal fizetünk többet, mert az áremelkedések eleve már az áfa emelés mindenre, ha belegondolsz az élelmiszerek áfa emelése, az mennyit vesz több pénzt von el a családoktól, és mennyit hoz az a csökkentés, amit őkre is csökkentésként nem is mindenki számára, mert az ugye nyilván gáz sok embernek nem elérhető, például a kis és hát ez nem, elhiszik. Persze, igen. Hát... Tehát, hogy így, így a közmédia gyakorlatilag csinálta egy pár televíziót, az én pénzembe a te pénzedből. Nézhetetlen egyébként. Én szívesen, hogy muszáj voltam rá kapcsolódni egy picit az MTV-re, az idő miatt másrészt kíváncsi voltam. Hát, ami mondjuk évvel 10 perccel ezért működik, az egy városi tévénél is szégyen, de azt kell mondjam, hogy egy budapesti kerületi tévénél vagy egy Csongrák külső tévénél szégyen lett volna, ami ma a Magyar Egyen működött. Fogalmuk nem volt, hogy mit kell mondani, a kapcsolások mitesek voltak, a riportereket nem bántom, mert olyan felkészületlenek voltak, hogy ahhoz, hogy kritikát lehessen mondani róluk, ahhoz egy ticsit le kell tenni valamit az aktal, ami nekik nem Tudom, a marty téren belefogott a mikrofonba a hideg, a stúdióban, meg már nyilván a Pálinka volt, vagy a, vagy a Pesgő volt, sok, is már vártak, hogy mikor patta a dugók. De ciki volt. Tehát akkor, amikor még régen a kommunizmusban két televízió volt, volt a Magyar egyik Magyar kettő. akkor nézhető műsor volt, a Gárdői Show, Persze, szuperból, a mit lehet, tudom, én nem néztem, még gyerekkoromból. Persze. Most volt, de minden adón. Tehát az RTL-en, a tv -ket... Nem azért van, hogy nézed, meg. hát meg. A, a tv jó jobb kifizetőhely nincs is. Figyelj, hogy forgó tőke van a tévé, meg az összes ilyen azért jó, mert rengeteg pénzt kell átfolyatni, és akkor lehet támogatni ezt-azt. Így úgy. Auszria, igen, csak ugye Ausztriában nem adtak el se a csatornákat, tehát nincsen se rádiófrekvencia, se tévécsatorna magánk kereskedelmi kézben. Állami televíziók vannak, de soha nincs elfogultság. Nézhető, élvezhető a műsor. Megyünk például Ausztriáról, nem azt mondom, hogy mindenben, de sok mindenben. Azt mondta egy országpolitikus, akkor beszéltem bele egy évvel ezelőtt, hogy nálatok is így egymást a jobb és a baloldal és azt mondták, hogy igen, de addig, ameddig az ország érdekeiről szó van, addig összefognak, és igenis az ország érdekei az első, és aztán majd ők lopnak, csalnak Na. hazudnak, amikor túl vannak a fontos dolgokon, megutálják egymást, de ők alapjával véve nem ellenségek, hanem ott, ellenfelek. És jó, de ott nincs megosztva az ország. Jó van, Robikám, köszönöm, hogy velünk voltál, most már mindjárt vége 6 óra, tartsd magad szárazon és hidegen, és jövő héten hívunk. Köszönöm szépen, sziasztok. Puszi, puszi. Ez volt a bakácslista lista, kedden 11 és 1 között megismétlődik. Jó hírem van, én nekem végem, de föltámad Pataki András, aki beborítja az eget olyan zenékkel, amik balzsamként fogják simogatni bárkinek a herét. Szeretkezzetek, imádkozzatok, olvasatok könyvet!